Озвучено Книжкова Хмаринка Розділ 14. Лізі і Скот Люба моя дитина О чверть на восьму того вечора Лізі мала передчуття. То було не перше передчуття в її житті. Вона вже мала принаймні два інші. Одне в Баулінг-Грін, незабаром по тому, як вона увійшла до лікарні, куди забрали її чоловіка після того, як його було поранено під час урочистої церемонії – Організованої англійським факультетом, і, безперечно, вона мала таке передчуття того ранку, коли вони збиралися летіти до Нешвіла, і вона розбила склянку, у якій стояли їхні зубні щітки. Третє передчуття прийшло до неї тоді, коли небо стало прояснюватися після грозових дощів, і осяйне золоте світло пробилося крізь хмари. Лізі і Аменда сиділи в кабінеті Скота над сараєм. Лізі переглядала папери на головному письмовому столі Скота який він називав «Великим слоном ідіота». Поки що найцікавішою річчю, яку вона там знайшла, була пачка помірковано сміливих французьких поштівок із клаптиком паперу на них, на якому було написано почерком Скота, «Хто надіслав мені ці речі?» Поруч із вимкненим комп'ютером стояла коробка з револьвером усередині. Вона ще була накрита кришкою, але Лізі перетнула стрічку, якою вона була перев'язана, Нігтем свого пальця. Аменда була через кімнату в Альковій, де стояла стереосистема Скота, яка включала в себе телебачення та музику. Вряди годи Аменда чула, як її сестра бурчить, нарікаючи на безлад, що панував у шухлядах та на полицях. Одного разу Лізі голосно висловила свій подив із приводу того, як міг Скот узагалі знайти тут нехай там що, і саме тоді в неї виникло передчуття. Лізі закрила шухляду, яку вона досліджувала, і випросталася, сидячи на кабінетному стільці з високою спинкою. Вона заплющила очі і просто чекала, коли зненацька щось накотилося на неї. Це була пісня. Ментальний програвач освітився і, позначений легким носовим призвуком, але непомильно приємний голос Генка Вільямса заспівав. «Прощавай, Джо, нам час, нам час». «Нам час, нам час в дорогу, штовхай, штовхай у море пірогу!» «Лізі!» – гукнула Аменда Залькова, де Скотт мав звичай сидіти і слухати свою музику або дивитися кінофільми на відеомагнітофоні. Якщо тільки він не дивився їх, сидячи посеред ночі в кімнаті для гостей, звичайно. І цієї миті Лізі почула голос професора з англійського факультету коледжу Прата у Баулінг-Грін, лише за 60 миль від Нешвіла. Найбільш як на відстані довгого плювка, місус. «Я радив би вам приїхати сюди якомога скоріше», сказав їй по телефону професор Міт. «Ваш чоловік захворів. Боюся, це дуже серйозно». «О, моя Івон, о, моя кохана, нам час, нам час, нам час!» «Лізі!» – голос Аменди дзвонів, як щойно викорбована монета. «Чи повірив би хтось, що вона була у стані повного ідіотизму ще вісім годин тому?» «Ні, мам, я вам не вірю. Не розказуйте мені на билиці, сер. «Духи зробили це за одну ніч», – подумала Лізі, – а то ж духи. Доктор Янсен вважає, що необхідна операція, так звана торакотомія. А Лізі подумала, хлопці повернулися з Мексики. Вони повернулися до Анарени, бо Анарена була їхнім домом. «Які хлопці? Чорні і білі хлопці, Джефф Бридж і Тімоті Боттемс, хлопці з останнього кіносеансу». «У цьому кінофільмі вони завжди молоді», – подумала вона. «Вони завжди молоді, а Сем Зелайен завжди мертвий». «Лізі!» Вона розплющила очі і побачила, що її велика сестричка стоїть у дверях Алькова з очима не менш блискучими, аніж був дзвінким її голос, і, звичайно ж, у руці вона тримала коробку з касетою останнього кіносеансу. І Лізі опанувало відчуття повернення додому. «Час мені додому! Час!» «Але чому так?» тому що пиття з озера мало свої маленькі переваги. І ти приносив у цей світ щось із підібраного там, підібраного або випитого? Так, так і так. Лізі Золотко, з тобою все гаразд. Таке легідне співчуття, така материнська стурбованість настільки не відповідали вдачі Аменди, що Лізі охопило відчуття нереальності. Усе гаразд, відповіла вона. Я лише дала відпочити очам. Ти не заперечуєш, якщо я подивлюся цей фільм. Я знайшла його серед інших записів Скотта. Більшість із них здаються справжнім мотлохом, але мені завжди хотілося подивитися цей фільм, адже я його ніколи і не бачила. Може, він допоможе мені не думати про інше? Я не заперечую, сказала Лізі, але мушу тебе попередити. Я певна, що десь посередині частину запису стерто. Це стара стрічка. Аменда пильно роздивлялася задню частину коробки. «Джеф Бридж тут схожий на дитину». «Він такий і є, хіба ні?» – байдужим тоном сказала Лізі. «А Бен Джонсон помер!» Вона урвала свою фразу. «Мабуть, я ліпше не стану його дивитися. Ми можемо не почути, коли прийде твій бойфр. Ми можемо не почути я, коли він прийде». Лізі зняла кришку з коробки для взуття, дістала звідти патфайндер і показала ним на сходи, які вели вниз до сараю. «Я замкнула двері над зовнішніми сходами», – сказала вона. «І тепер сюди можна увійти лише тут, а я постійно спостерігаю за цими дверима». «Він може підпалити внизу сарай», – нервово сказала Аменда. «Він не захоче мене підсмажити, яка йому буде з цього втіха?» А ще Лізі подумала, а ще я маю куди піти. Поки в моєму роті зберігається такий солодкий присмак, який у ньому є тепер, існує місце, куди я можу піти, і не думаю, що в мене будуть проблеми з тим, щоб забрати туди і тебе, Мендо». Навіть два гамбургери та дві склянки Кул cool Ейда не витіснили цей приємний солодкий смак із мого рота. Ну гаразд, якщо ти певна, що це тебе не потурбує. Хіба схоже, що я готуюся до випускних іспитів. Дивися свій фільм. Аменда повернулася до Алькова. Сподіваюся, цей відеомагнітофон іще працює. Вона розмовляла як жінка, що знайшла старий грамофон із стосик старих ацетатних платівок. Лізі позазирала в багато шухлят великого слона ідіота, але ця робота здалася їй тепер цілком марною, і, мабуть, такою вона й була. В неї склалося таке враження, що тут було дуже мало чогось справді цікавого і в шухлядах, і в картотеках, і на твердих комп'ютерних дисках. Усе це могло задовольнити хіба що найфанатичніших серед інкунків, колекціонерів та академічних учених, які виправдовували своє існування здебільшого тим, що досліджували літературні еквіваленти Корпії для Пупа у своїх мало кому зрозумілих публікаціях. Ці амбітні йолопи із засміченими надмірною вченістю головами давно втратили уявлення про те, навіщо існують книжки та читання, і задовольнялися складанням довжелезних сухозлітних приміток на всілякі крухлі або ювілейні дати. Але всі справжні коні давно повибігали з цієї стайні та письмова продукція Скотта Лендона, яка давала радість і втіху звичайним читачам, людям, що мандрували літаками між Лос-Анджелесом і Сіднеєм, людям, які сиділи в приймальнях лікарень, людям, що не знали, як збути свій час протягом довгих дощових днів літньої відпустки, ділячи своє вимушене дозвілля між романом «Тижня» та розгадуванням кросвордів. Та продукція давно вийшла друком. Публікація його творів завершилася таємною перлиною через місяць після смерті Скота. Ні, Лізі, прошепотів їй голос, і вона спочатку подумала, що то голос Скота, а тоді яке божевілля. Подумала, що він належав друзяті Генкові, але таке припущення було божевільним, хоч би тому, що то був не чоловічий голос, можливо, то був голос їхньої доброї матінки, який прошелестів у її голові. Він тоді казав мені щось про історію, твою історію, Лізі. Ні, це не голос доброї матінки. Хоч афганка доброї матінки мала до нього якесь відношення. А голос Аменди. Вони сиділи вдвох на тій кам'яній лаві, дивлячись на корабель Рожеві Троянди, який завжди стояв на якорі і ніколи не виходив у море. Лізі якось не доводилося раніше думати про те, наскільки схожі були у своїх висловлюваннях її мати та її старша сестра. До цього спогаду про розмову на кам'яній лаві і... Щось про історію. Твою історію. Історію для Лізі. Чи справді Аменда таке казала? Тепер це згадувалося їй наче сон. І Лізі не мала цілковитої певності, проте думала, що так воно сталося насправді. І про Афганку, хоча... Хоча він називав її Африканкою, сказала Лізі вголос: Він називав її Африканкою, і він називав її Булом. «Не буром, не бумом, а булом». «Лізі», – гупнула Аменда з іншої кімнати, – «ти щось сказала?» «Я просто розмовляю сама з собою, Мендо». Це означає, ти маєш гроші в банку», – сказала Аменда, після чого стало чутно лише звукову доріжку кінофільму. Лізі, здавалося, вона пам'ятає кожен її рядок, кожен музичний уривок і кожну подряпину на стрічці. «Якщо ти залишив мені історію, Скотте, то де вона?» «Тут у кабінеті її немає». «Я готова побитися об заклад. Немає її і в сараї, там немає нічого, крім фальшивих бульів, таких, як Айк повертається додому». Але то була не зовсім правда. Адже в сараї були принаймні два справжні призи – срібна лопата і кедрова скринька доброї матінки, запхана під бреманське ліжко. З квадратиком оздобив ній. «Чи не про це?» – казала Аменда? «Лізі так не думала». Якщо в кедровій скринці і була історія, то це була їхня історія. Скот і Лізі, тепер нас двоє. А якою ж була її історія? І де вона є? І якщо говорити про де, то де тепер чорний принц інкунків? Його не було на автоматичному відповідачі Аменди. Не було і на автоматичному відповідачі тут. Лізі знайшла лише одне повідомлення на своєму домашньому відповідачі. Воно було від заступника шерифа Олстона. «Місіс Лендон, ці бурі та грози завдали місту багато шкоди, а надто на його південних околицях. Хтось сподіваюсь, що я або Ден Бекман навідає вас як тільки зможемо. А поки що я хотів би нагадати вам, щоб ви замкнули всі двері і не пускали в дім нікого з незнайомих людей. Це означає, що всі, хто до вас прийде, повинні знімати головні убори та відкидати назад каптури плащів». Хай навіть на дворі дощ періщить, як із підрин ви гаразд? і весь час тримайте при собі мобільник. Нагадую вам, що в разі крайньої потреби вам слід натиснути на кнопку швидкого набору, а потім на одиницю. Тоді ваш дзвінок одразу пройде на офіс шерифа. Чудово, прокоментувала Аменда. Наша кров ще не засохне. Коли вони сюди з'являться, це Либонь допоможе їм зробити свої тести на ДНК. Лізі не завдала собі клопоту відповідати. Вона не мала наміру дозволяти, щоб Джимом Дулеєм зайнялося управління шерифа округи Касл Каунті. Для неї було б ліпше, якби Джим Дулей сам перетяв собі горло її ножем для відкривання консервів. Індикатор на автоматичному відповідачі засвітився, показавши цифру 1 у віконечку Messages received» – одержані повідомлення. Та коли Лізі натисла на кнопку «Play» – «Прослухати», вона почула лише три секунди мовчанки. Один глибокий затриманий вдих, після чого слухавку поклали. Можливо, хтось помилився номером. Люди часто помилялися номером і клали слухавку, але вона знала, що це не так. Ні, то був дулей. Лізі відкинулася на своєму офісному стільці, пробігла пальцем по обтягнутому гумою руків'ю свого 22-го, потім підняла його і відкрила барабан. «Це було дуже легко зробити, після того, як ти відкривав його раз чи двічі». Вона вставила набої і знову натисла на барабан. Він закрився з легким, але остаточним клац. В іншій кімнаті Аменда сміялася з якоїсь сцени в кінофільмі. Лізі теж усміхнулася. Вона не думала, що Скот усе це наперед спланував. Він не планував навіть сюжети своїх творів, хоч деякі з них були надзвичайно складними. «Якщо я наперед обмірковуватиму сюжет, – казав він, – то вони втратять усю свою привабливість». Він казав, що для нього написати книжку означало те саме, що знайти яскраву кольорову нитку в траві, а потім йти за нею туди, куди вона тебе приведе. Іноді ця нитка уривається і залишає тебе ні з чим. Але іноді, якщо тобі поталанить, якщо ти сміливий і наполегливий, вона приведе тебе до скарбу. І цей скарб – не гроші, які ти одержиш за свою книжку. Цей скарб – сама книжка. Лізі здогадувалася – що Роджери драпаєли світу, в це не вірили, а професори Джозефи Вудбоді вважали, що це має бути чимось більшим, піднесенішим. Але Лізі з ним довго жила, і вона в це вірила. Писати книжку означало податися на пошуки Була, але він ніколи їй не казав. Хоч, як їй здається, вона завжди здогадувалася про це, що коли нитка не уривається, то вона завжди приводить до пляжу приводить до озера, до якого всі ми приходимо пити, закидати свої сіті, плавати, а іноді й топитися. А чи знав він? Чи знав він, що це кінець? Вона трохи випростилася на стільці, намагаючись пригадати, чи скот відмовляв її поїхати з ним до прата, невеличкої, але престижної школи вільних мистецтв, де він уперше і востаннє виступив із читанням уривків зі свого роману «Таємна перлина». Він упав десь на середині церемонії врочистого прийому. Через 90 хвилин вона вже сиділа в літаку. А один із гостей на тому прийомі, кардіосудинний хірург, якого привела на читання скота його дружина, прооперував його у спробі врятувати йому життя або принаймні зберегти його доти, доки хворого не довезуть до великої лікарні. Чи він знав? Може, він умисне не взяв тоді мене з собою, бо знав, чим це закінчиться. Вона так не думала. Та коли їй зателефонував професор Міт, хіба вона не зрозуміла, що Скотт знав, щось із ним буде. Якщо не довгий хлопець, то це? Чи не тому їхні фінансові справи були в такому досконалому порядку, усі потрібні папери були підписані? Чи не тому він заздалегідь потурбувався про майбутні проблеми Аменди? Я гадаю, вам буде ліпше вилетіти сюди одразу по тому, як ви дасте дозвіл на операцію, сказав їй професор Мід, Так вона і зробила, зателефонувавши в компанію чартерних авіарейсів одразу після того, як переговорила з анонімним голосом у головному офісі комунальної лікарні в Баулінг-Грін. Вона відрекомендувалася службовцеві лікарні як дружина Скотта Лендона, Ліза, і дала докторові Янсену дозвіл на торакотомію, слово, яке вона на силу змогла вимовити, та всі допоміжні процедури. У розмові з чартерною компанією вона виявила більше рішучості. Вона хотіла найняти найшвидший літак, який вони мають. То Gulfstream літає швидше, ніж «Лір»? Гаразд, тоді вона замовляє «Галфстрім». Валькові розваг у чорно-білій країні останнього кіносеансу, де Анарена була домом і де Джеф Бридж та Тімоті Боттемс завжди будуть молодими хлопцями, Друзяка Генк співав пісню про славного індіанського вождя Колігу. За вікнами повітря стало червоніти, як було й тоді, коли сонце заходило в далекій міфічній країні, яку колись відкрили двоє наляканих хлопців із Пенсільванії. «Це сталося дуже раптово, місіс Лендон. Я хотів би дати вам якусь конкретну відповідь, але я не можу. Можливо, доктор Янсен вам її дасть. Я не знала, що там могло статися, подумала Лізі» тоді як червоне сонце за шибками вікон наближалося до західних пагорбів. Я не знала, що таке торакотомія. Не знала, що відбулося. Я тільки ховалася десь за багряною завісою. Це я знала. Пілоти замовили для неї лімузин, ще коли вона була в повітрі. Було вже по одинадцятій, коли Gulfstream приземлився і минула північ, коли вона добулася до будівлі попелястого кольору, яку вони називали лікарнею. Але день був спекотний, і спека досі не спала. Коли водій відчинив дверцята, вона пам'ятала своє відчуття, що їй досить було простягти перед собою руки, стиснути пальці в кулаки, і вона вичавила б воду просто з повітря. І чувся собачий гавкіт, звичайно ж. Здавалося, що всі собаки в Баулінг-Грін гавкають на місяць. І, господи, це ж вона десь уже бачила. Старий чоловік натирав підлогу в коридорі. А дві старі жінки сиділи в кімнаті очікування, абсолютні близнята, судячи з їхнього вигляду, віком років вісімдесят, а просто перед нею... Просто перед нею були два ліфти, пофарбовані в синьо-сірий колір. Напис на підставці, що стояла перед одним з них, повідомляв «Несправні». Лізі заплющує очі і навпомацьки простягає перед собою руку, щоб опертися об стіну. На мить цілком переконана в тому, що зараз вона зомліє. А чому б і ні? Їй, здається, вона здійснила подорож не тільки через простір, а й через час. Це не Баулінг Грін у 2004 році, а Нешвіл у 1988. Її чоловік має проблему з легенями, але це проблема 22-го калібру. Психопат всадив у нього кулю і всадив би йому кілька ще – якби Лізі не прийшла на допомогу зі своєю срібною лопатою. Вона чекає, коли хтось запитає, чи з нею все гаразд, і, можливо, підтримає її на її тремтячих ногах. Але чує лише гудіння машини, якою натирає підлогу старий прибиральник. І десь далеко тихе дзеленчання дзвоника, яке новіює їй спогад про інший дзвоник в іншому місці. Дзвоник, який іноді дзвонить десь за багряною завісою, якою вона ретельно затулила деякі події – Зі свого минулого. Вона розплющує очі і бачить, що за столом приймальні нікого немає. У віконечку з написом «Інформація» горить світло, тож Лізі певна, там хтось має бути на чергуванні, але він чи вона кудись відлучилися, можливо, в туалет. Старі дами-близнята в кімнаті очікування переглядають журнали, які, певно, однакові в усіх кімнатах для очікування світу. За вхідними дверима стоїть її лімузин блимаючи жовтими фарами, і схожий на екзотичну рибу з океанських глибин. По цей бік дверей дрімає лікарня маленького міста, бо ще тільки перша година нового дня. Лізі усвідомлює, що коли вона зараз не почне горлати, як сказав біденді, на неї ніхто не зверне уваги. Усвідомлення цього факту породжує в ній не страх, роздратування і розгубленість, а радше глибокий смуток. Згодом, коли вона летітиме в мен і біля її ніг стоятиме труна з останками її чоловіка, вона подумає, ось тоді я й зрозуміла, що він ніколи не вийде з цієї лікарні живим. Тут йому кінець. Я мала передчуття, І знаєте, звідки воно прийшло? Думаю, коли я побачила той напис перед ліфтом. Той паскудний напис «Несправні». Так. Вона могла би подивитися на схему розташування лікарняних відділень – або розпитати прибиральника, який натирав підлогу. Але Лізі не робить ні того-ні того. Вона певна, що знайде скота у відділенні реанімації цієї лікарні, якщо його вже привезли з операційної, і що знайде відділення реанімації на третьому поверсі. Ця інтуїція така сильна, що вона майже чекає появи чарівного килима самольота з грубої тканини, з якої виготовляють мішки, що чекатиме її біля сходів, коли вона до них підійде. Зі словами «Найліпше борошно Пілсбері», видрукуваними на ньому. Ніякий килим самоліт, звичайно ж, її не чекає. І на той час, коли вона підіймається сходами на третій поверх, вона вся пітна і липуча, а її серце калатає нестямно. Але на дверях і справді написано «Відділення реанімації МЛБГ». І відчуття того, що вона перебуває у вісні наяву в якому минуле і сучасне сплелися в нескінченному колі, стає навіть сильнішим. Він у палаті 319, думає Лізі. Вона переконана в цьому, навіть коли бачить, що відбулися дуже великі зміни відтоді, як вона востаннє приходила до свого чоловіка, який лежав поранений у лікарні. Найочевидніша з них – це телевізійні монітори перед кожною палатою. На них миготять усілякі написи червоного та зеленого кольору. Єдине, що зрозуміла з них Лізі – це дані про частоту пульсу та рівень кров'яного тиску, а також імена та прізвища. Вона читає декотрі з них Джон Колвет, Адріан Дамбартон, Таусон Річард, Елізабет Вандерво, Лізі Вандерво. Думає вона. Це не так легко вимовити. Франклін Дрейтон. Тепер вона вже зовсім близько від палати 319 і думає. Зараз звідти вийде медсестра стацію скота в руках і спиною до мене. Я не хочу її лякати, але я її злякаю. Вона впустить тацю. Тарілки та філіжанка з-під кави не поб'ються. Це ветерани кафетерійної служби. Але карафа із соком розіб'ється на тисячі скалок. Але це північ, а не ранок. Вона не чує шуму вентиляторів над головою. А на дверях палати 319 написано «Томас Янес». Але її відчуття вже баченого таке сильне, що вона зазирає в палату і бачить у єдиному ліжку величезну тушу чоловіка, Томаса Янеза, яка нагадує їй тушу кита, викинуту хвилями на піщаний берег. Потім її опановує відчуття, яке переживають ті, хто раптово пробуджується від сну. Вона дивиться навколо себе зі страхом і розгубленістю, думаючи: "Що я тут роблю? Що я тут знайду сама одна?" Потім вона думає: Торакотомія. Вона згадує, як тільки видасте дозвіл на операцію, і вже майже бачить слово «операційна», яке пульсує на телеекрані кривавими літерами, і замість повернути назад, вона йде далі по коридору, де має бути кімната для медсестер. Жахлива думка починає народжуватися в її мозку. А що як він уже? Але вона відкидає її геть, відштовхує далеко від себе. У службовому приміщенні медсестра в уніформі, на якій весело розважаються персонажі з мультиплікаційних фільмів компанії Warner Bros., робить якісь позначки на кількох діаграмах, що розстелені перед нею. Інше щось говорить «соттовосе» в маленький мікрофон, приколотий до лацканей і більш традиційного білого топа зі штучного шовку, мабуть, зчитуючи цифри з монітора. За ними... На розкладному стільчику розсівся довготелесий рудий чолов'яга. Сперше – підборіддя на груди, прикриті білою сорочкою. На спинці стільця висить його чорний піджак того самого кольору, що і його штани. Він сидить без черевиків і без краватки. Лізі бачить її кінчик, що виглядає з кишені його піджака. Його руки вільно складені на колінах. Хоч вона і мала перечуття, що скот не вийде з комунальної лікарні міста Баулінг-Грін живим, але ніщо їй не підказує, що перед нею лікар, який зробив йому операцію, продовживши йому життя на достатній час, щоб вони могли попрощатися після їхнього 25-річного, здебільшого доброго, прокляття, здебільшого щасливого життя разом. Вона визначає вік заснулого чоловіка максимум у 17 років. І думає, що, можливо, це син однієї з медсестер. «Пробачте мені», – каже Лізі. Обидві сестри підстрибують на своїх стільцях. Цього разу Лізі примудрилася злякати одразу двох сестер замість однієї. Медсестра з мікрофоном записує «Ой!» на свою стрічку. Лізі пускає це повз увагу. «Мене звати Ліза Лендон, наскільки мені відомо, мій чоловік Скотт». «Місіс Лендон тож, ми знаємо». Це сестра, в якої на одній цицці зображений кролик Бакс, а на другій Елмер Фат, що націлює на нього пістолет тоді як кечення Дафі, дивиться на них із долини знизу. Доктор Янсен чекає на вас, щоб поговорити з вами. Він надавав вашому чоловікові першу допомогу в приймальному покої. Лізі поки що нічого допуття не розуміє. Можливо, тому, що їй не було, коли подивитися. Що таке торакотомія в енциклопедії? Скот, що з ним сталося? Він зомлів, знепритомнів? Доктор Янсен відповість на всі ваші запитання, я впевнена. «Вам відомо, що він зробив парієтальну плевроктомію, а також терактомію?» «Плевро що?» Було б куди простіше, якби вони відповіли на її запитання простим «так». Тим часом медсестра, яка диктувала в мікрофон, простягає руку і торсає руду сонну голову. Коли він розплющує очі, Лізі бачить, що помилилася стосовно його віку. Мабуть, він досить дорослий для того, щоб кубити собі випивку в барі». Але ж не стануть вони запевняти її, що саме він розтинав грудну клітку її чоловіка. «Операція відбулася успішно?» – запитує Лізі, не маючи жодного уявлення про те, до кого з цих трьох вона звертається. Вона відчуває, як у її голосі виразно звучить нота розпачу. Ненавидить себе за це, але нічого вдіяти із собою не може. Медсестра з мультиперсонажами на грудях вагається якусь мить, і Лізі прочитує все те, чого вона боїться, в очах, які несподівано ухиляються від її погляду. Потім медсестра знову дивиться на неї і каже: Це доктор Янсен, він вас чекав. Після першого видимого розслаблення доктор Янсен швидко приходить до тями. Лізі думає, що цей чоловік справді належить до породи докторів, він міг би також належати до породи полісменів або пожежників. Але він ніколи не зміг би належати до породи письменників. Той, якого я знала, не міг навіть рота розтолити, перш ніж не вип'є свою другу філіжанку кави. Вона усвідомлює, що подумала про свого чоловіка в минулому часі. І хвиля холоду робить жорстким волосся біля корінців на її потилиці і вкриває її руки сиротами. Після цього її опановує відчуття легкості, водночас чудесне і жахливе. Враження таке, ніби в будь-яку мить вона може злетіти вгору, наче повітряна куля, якій перетнули шворку, і полетіти. Мовчи, маленька Лізі, мовчи про це. У якесь інше місце. На місяць, можливо. Лізі змушена глибоко вгородити нігті у своїй долоні, щоб утриматися на ногах. Тим часом Янсен щось шепоче медсестрі з мультиперсонажами на цицьках. Вона слухає його і киває головою. «Ви не забудете записати це згодом, так?» «Я зроблю це, перш ніж дзигарі на стіні видзвонять другу», запевняє її Янсен. «І ви певні, що слід робити саме так?» І з сумнівом перепитує вона. «Її заперечення звучать непереконливо, незалежно від того, про що вони говорять», – думає Лізі. «Аби переконати себе в тому, що вона спроможна мислити розважливо». Звичайно, певен», – відповідає він, – а потім обертається до Лізі і запитує, чи вона готова піти на гору у відділення Олтона. Він пояснює, що там лежить її чоловік. Лізі каже, це буде чудово. Гаразд, мовить Янсен із усмішкою, що здається стомленою і не дуже щирою. Сподіваюся, у вас на ногах добрі гірські черевики. Це на п'ятому поверсі. Коли вони рушають назад до сходів, повз Томаса Янеза та Елізабет Вандерво. Сестра з мультигероями на грудях розмовляє по телефону. Згодом Лізі зрозуміє, що розмовляючи пошепки, Янсен наказав сестрі зателефонувати нагору і відключити Скота від вентилятора. У такому разі він прийде до тями настільки, щоб упізнати свою дружину і почути від неї слова прощання. А може йому пощастить сказати їй і кілька своїх слів, якщо Бог дасть йому трохи повітря, щоб він міг задіяти свої голосові зв'язки. Згодом вона зрозуміє, що відключення його від вентилятора скорочувало йому життя з кількох годин до кількох хвилин. Але Янсен вирішив, що такий захід буде цілком виправданим, оскільки, на його думку, виграні години не дають Скоттові Лендону найменшої надії на одужання. Згодом вона зрозуміє, що вони поклали його в найменшу палату, яка в їхній маленькій комунальній лікарні призначалася для епідемічних хворих. Згодом. Коли вони повільно йдуть нагору в гарячому задушливому повітрі, яке висить над сходами, Лізі довідується, як мало молодий Янцен може розповісти їй про хворобу скота, як він сам насправді мало знає. Торакотомія, каже він, це не лікування, а лише спосіб запобігти накопичені рідини. Ця процедура мала випустити повітря, заблоковане в легеневих кавернах скота. Про яку половинку легені ведеться? Доктор Янсен запитує вона в нього і чує жахливу відповідь. Про обидві. І тоді він запитує в неї, чи давно скот хворий і чи бачився він із лікарем до того, як загострився його нинішній стан. Вона відповідає, що стан у скота не загострювався, скот не був хворий. Він десь підхопив на нежить і в нього текло з носа протягом останніх десятьох днів, і він трохи покашлював та чхав. Але цим, по суті, все й обмежувалося. Він навіть не приймав алерест, хоч і думав, що це алергія. Та й вона так само думала. Вона помічала і у себе схожі симптоми, це буває з нею щоразу наприкінці весни та на початку літа. «А глибокого кашлю в нього не було?» запитує він, коли вони наближаються до сходової площадки п'ятого поверху. «Не було глибокого сухого кашлю, такого, як у ранішній кашель курця». «До речі, прошу пробачення за наші ліфти». «Це пусте», – відповідає вона, намагаючись стримувати подих і менше відсапуватися. «У нього був кашель, я вже вам сказала, але дуже легкий. Колись він курив, але покинув багато років тому. Вона замислюється, пригадуючи. Думаю, він трохи посилився за останні два дні, і одного разу він розбудив мене вночі. Минулої ночі? Так, але він випив склянку води і кашель припинився». Він відчиняє двері до іншого тихого лікарняного коридору і Лізі кладе руку йому на плече, щоб зупинити його. Послухайте, я хочу сказати кілька слів про його виступ, коли він читав уривки зі свого роману «Вчора увечері». Були часи, коли Скот міг витримати з півдесятка таких виступів, навіть із температурою 104 градуси. Він вислуховував чергові оплески, а тоді читав далі. Щоправда, ці дні закінчилися п'ять, а може сім років тому. Та якби він справді був хворий, я певна, він зателефонував би професорові Міду, деканові англійського факультету, і скасував би цей до... цей клятий виступ. Місіс Лендон, на той час, коли ми прийняли вашого чоловіка, він мав температуру 106 градусів. Тепер вона змогла відповісти докторові Янсену з його неправдоподібно юним обличчям, лише поглядом, у якому застиг мовчазний жах і вираз, що не був виразом цілковитої недовіри. З часом картина реальних подій почне формуватися в її голові. Вона знайде чимало доказів у поєднанні з певними спогадами, які були не зовсім поховані і які покажуть їй усе, що їй треба бачити. Скотт летів чартерним рейсом від Портленда до Бостона, а з Бостона до Кентукі – звичайним. Стюардеса на звичайному рейсі, яка попросила в нього автограф, згодом розповіла репортерові, що містер Лендон кахикав майже безперервно – і на його обличчі був нездоровий рум'янець. «Коли я запитала, чи з ним усе гаразд?» – розповіла дівчина репортерові. «Він сказав, що це лише літній нежить. Він прийме пару таблеток аспірину і буде окей». Фредерік Борент, аспірант, який зустрічав його літак, теж розповів, що Скот кашляв і попросив заїхати в аптеку і купити пляшечку «Ніквілу». «Можливо, в мене грип», – сказав він Борентові. Борент відповів йому, що з нетерпінням чекає його читання, і запитав, чи Скот буде на це спроможний. Скот сказав, ви будете здивовані. Борент і справді був здивований і був у захваті. У захваті була і більшість публіки, яка прийшла на виступ Скота того вечора. Як писала потім Баулінгрінська Daily News, своїм читанням він буквально зачарував слухачів, зупинившись лише кілька разів, щоб легенько відкашлятись. Але цей сором'язливий кашель, як усім здавалося, одразу припинявся, коли він ковтав трохи води зі склянки, що стояла біля нього на подіумі. Розмовляючи з Лізі через кілька годин по тому, Янсен висловив свій подив живучістю Скотта. І саме його подив, а також слова Скотта, які переказав їй декан англійського факультету під час їхньої телефонної розмови, розірвали завісу забуття, в якої так ретельно Лізі намагалася затулити деякі зі своїх спогадів, розірвали принаймні на якийсь час. Останніми словами, які Скотт сказав Мідові після свого читання, і коли почалася урочиста церемонія прийому були, «Будь ласка, зателефонуйте моїй дружині, скажіть, що їй, можливо, доведеться вилетіти сюди. Скажіть їй, що я, мабуть, з'їв щось не те після заходу сонця. Це наш сімейний жарт». Лізі висловлює своє найгірше побоювання юному докторові Янсену, не встигши навіть подумати про те, що каже, «Скот помре від цього чи не так?» Янсен вагається, і вона одразу бачить, що хоч він і дуже молодий, але він не дитина. «Я хочу, щоб ви з ним побачилися», – каже він після хвилини, яка здалася їй неймовірно довгою. «І хочу, щоб він побачив вас. Він притямі, але це може тривати недовго. Ходіть за мною». Янсен іде дуже швидко. Він зупиняється біля кімнати медперсоналу, і медбрат, який сидить там на чергуванні, підіймає очі від журналу, що він його читав. «Сучасна геріатрія». Янсен розмовляє з ним. Розмова відбувається на низьких тонах, але на цьому поверсі дуже тихо. Ілізі виразно чує три слова, які промовляє медбрат. Вони жахають її. Він її чекає, каже медбрат. У далекому кінці коридору вона бачить двоє зачинених дверей, а над ними напис. «Ізоляційна палата Олтона. Знайдіть медсестру перед тим, як увійти. Дотримуйтеся всіх заходів остороги. Задля вашої безпеки». Задля їхньої безпеки маска й рукавички можуть вам знадобитися. Ліворуч від дверей зливальниця, де Янсен мої руки і наказує лізі зробити те саме. На каталці, яка стоїть праворуч, лежать марливі маски, рукавички з латексу в запечатаних пакетах, жовті торбинки з еластичного матеріалу, які вдягаються на черевики, в картонній коробці з написом на всі розміри. Що надрукований збоку і акуратний стосик зелених хірургічних халатів. Ізоляція каже вона, О Ісусе, невже ви думаєте, мій чоловік підхопив клятущий вірус андромеди? Янсен вагається. Ми припускаємо, що може йтися про якусь екзотичну пневмонію, можливо, навіть пташиний грип, але ми не змогли точно визначити, що це про те? Він не закінчує фразу, схоже, не знає, як її закінчити, Ілізі допомагає йому. Проте воно добре йому дається в знаки, як то кажуть. «Маски буде достатньо, місіс Лендон, якщо, звичайно, у вас немає порізів. А я не помітив, щоб вони у вас... Не думаю, що мені слід турбуватися про порізи, і маски мені теж не треба. Вона штовхає ліві двері, перш ніж він устигає заперечити. Якщо ця хвороба заразна, то я вже її підхопила». Янсен заходить слідом за нею в палату Олтона, затуливши собі рот і ніс маскою із зеленої тканини. У кінці коридору на п'ятому поверсі є лише чотири палати, але світиться екран тільки одного з телевізійних моніторів. Лише в одній із палат лунає попискування лікарняної машинерії і м'яке безперервне шелестіння кисню, який сюди подається. Під цифрами жахливо-швидкого пульсу 178 та жахливо-низького кров'яного тиску 79 на 44 мерехтять прізвище та ім'я – Скотт Лендон. Двері до палати залишаються прочиненими. На них знак, який зображує оранжеве полум'я, перекреслене літерою «Х». Нижче яскравими червоними літерами написано «Ніякого світла, ніяких іскор». Лізін не письменник, а тим більше не поет, але в цих словах вона прочитує все, що їй треба знати про те, як усе закінчується. Це ніби риска, підведена під її шлюбом. Так ви підкреслюєте рискою числа, які треба додати. Ніякого світла, ніяких іскор. Скотт, який покинув її зі своїм звичайним безсоромним криком «Не журися, і пуся, я до тебе повернуся!» Теревінням ретро-року у виконанні вогненних і чудових. На плеєрі його старенького Форда тепер лежить, дивлячись на неї з білого, як молоко обличчя. Живими, здаються, лише його очі, але вони надто гарячі. Вони палахкотять, як очі сови, що застрягла в димарі». Він лежить на боку. Вентилятор відсунуто від його ліжка, і вона бачить слиз на його трубці і знає, мовчи, маленька Лізі, мовчи, що є бактерії або мікроби або і ті, і ті в цих зелених плювках, яких ніхто ніколи не зможе ідентифікувати. Навіть під найліпшим електронним мікроскопом світу та всіма базами даних, які можна зібрати під поглядом цього неба. Привіт, Лізі! «Це майже нечутний шепіт, не гучніше, ніж повів протягу під дверима», – сказав би старий Денді. Але вона чує його і йде до нього. Пластикова маска звисає з його шиї, із сичанням подаючи кисень. Дві пластикові трубки стримляють із його грудей, де видно два свіжі надрізи, схожі на дитячі малюнки, які зображують пташку. Трубки, які стремлять із його спини – здаються гротескно великими супроти тих, які вставлені йому в груди. Переляканим очам Лізі вони здаються великими, наче радіаторні шланги. Вони прозорі, і вона може бачити каламутну рідину і закривавлені шматки тканини, які перекачуються в щось подібне до валізи. Вона стоїть на ліжку за його спиною. Це не Нешвіл. Тут немає кулі 22-го калібру. Хоч її серце криком кричить проти цього, їй досить одного погляду, аби переконати її розум, що Скот помре ще до того, як зійде сонце. Скот, каже вона, ставши біля ліжка навколішки і узявши його гарячу руку у свої холодні руки. «Що ти в біса собі зробив?» «Лізі». Він пробує трохи стиснути її руку. Він дихає з хрипким, але слабеньким свистом, який вона так добре пам'ятає від того дня, коли він лежав на гарячому гудроні паркувального майданчика. Вона точно знає, що він скаже далі. І скот її не розчаровує. «Мені так гаряче, Лізі. Льоду, будь ласка». Вона дивиться на його стіл, але на ньому нічого немає. Вона дивиться через плече на лікаря, який привів її сюди і який тепер, здається, їй рудоволосим месником у масці. «Докторе!» – починає вона і усвідомлює, що перед нею цілковита порожнеча. «Даруйте, я забула, як вас звуть. Янсон, місіс Лендон, і це не має ніякої ваги. Чи можна дати моєму чоловікові льоду? Він каже, що...» «Звичайно, я сам його принесу». Він одразу виходить. І Лізі розуміє, що він шукав лише привід, щоб залишити їх на одинці. Скот знову намагається стиснути її руку. «Я йду, Лізі». Каже, він тим самим ледь чутним шепотом. «Пробач, я тебе кохаю». «Ні, скоти, вигукує вона і абсурдно додає. – Лід, зараз принесуть лід!» Певно доклавши неймовірних зусиль, його дихання хрипить натужніше, ніж раніше. Він підіймає руку і пестить її щоку своїм гарячим пальцем. І тоді сльози котяться з очей Лізі. Вона знає, про що повинна запитати в нього. Панічний голос, який ніколи не називає її Лізі, а тільки маленька Лізі. Охоронець якихось таємниць волає, що їй не треба цього робити але вона відганяє його геть. Кожен тривалий шлюб має два серця. Одне – світле, а друге – чорне. Тут знову перед нею їхнє чорне серце. Вона нахиляється нижче, в гарячу атмосферу його смерті. Вона тепер уловлює примарний запах піни, якою він користувався, коли голився учора вранці, та шампуню чайне дерево, яким він мив голову. Вона нахиляється, аж поки її губи доторкаються до гарячої мочки його вуха. Вона шепоче. «Іди, Скоте, доплентай до того довбаного озера, якщо так треба. Якщо лікар повернеться і побачить ліжко порожнім, я щось вигадаю. Це не має ваги, але піди до того озера і зроби так, щоб тобі стало ліпше. Зроби це для мене, нехай тобі грець». «Я не можу». Шепоче він і закашлюється тонким надривним кашлем який примушує її трохи відсунутися від нього. Їй, здається, він може вбити його, просто розірвати, але якось йому вдається утримати його під контролем. А навіщо? Бо він хоче сказати і своє слово. Навіть тут, на своєму смертному ложі, у порожньому ізоляційному відділенні о першій годині ночі, у глухому кентукійському містечку, він хоче сказати і своє слово. Нічого не вийде. Тоді я піду, тільки допоможи мені. Але скот хитає головою. Лежить поперек стежки він. Вона здогадується про кого він каже одразу. Вона безпорадно дивиться на одну зі склянок, де іноді проблискує плямиста проява. Там або в дзеркалі, або в кутику вашого ока. Це завжди буває пізно вночі, завжди тоді, коли ти розгублена або тобі боляче, або те й те. Давній приятель скота, довгий хлопець скота. Він спить. Моторошний звук вихоплюється зі зруйнованих легенів скота. Вона думає, він задихається і тягнеться до дзвінка тривоги, потім помічає саркастичний блиск у його гарячкових очах і усвідомлює, що він або сміється, або намагається засміятись. Спить на стежці. Бік, високий, небо. Його очі закочуються до стелі, і вона переконана, він хоче сказати, що його бік сягає до неба. Скот хапається за кисневу маску на своїх грудях, але не може підняти її. Вона робить це за нього, поклавши її на його рот і ніс. Після кількох глибоких вдихів Скот знаком показує, щоб вона знову скинула маску. Вона слухається. І на дуже короткий час, мабуть, не довший за одну хвилину, його голос стає більш чутним. «Я ходив у місячне коло з літака», – каже він із виразом подиву. «Ніколи раніше не намагався робити щось подібне». Думав, що можу впасти, але дістався до щасливого пагорба, як і завжди. Знову вирушив туди з кабінки, в туалетній кімнаті аеропорту, і в останнє, із зеленої кімнати перед самим читанням. А він усе був там, друзяка Фредді, він досі там. Господи, він навіть дав ім'я цій потворі. Я не зміг дійти до озера, тоді з'їв кілька ягід, вони зазвичай допомагають, але... Він не зміг закінчити фразу. Вона знову подає йому маску. «Було запізно», – каже вона, поки він дихає. «Було надто пізно, чи не так? Ти з'їв їх після заходу сонця?» Він киває головою. «І то було все, що ти міг зробити». Він знову киває, показує їй жестом, щоб знову скинула маску. «Але ж ти був окей під час читання», – мовить вона. «За словами професора Міда, ти був з біса грандіозний!» Він усміхається то була, мабуть, найсумніша усмішка, яку вона в нього будь-коли бачила. — Роса, — сказав він, — я злизав її з листя. Коли пішов туди востаннє із зеленої кімнати, думав, може. Ти подумав, вона може зцілювати, як вода в озері. Він каже так очима. Його очі не відриваються від неї, і тобі стало краще на короткий час? — Так, на дуже короткий час, а тепер... Він майже непомітним рухом сумно знизує плечима і відвертає голову вбік. Цього разу кашель трусить його більше, і вона з жахом помічає, що потік у трубках стає густо-червоним, насиченим. Він знову дотягується до її руки. Я заблукав у темряві, шепоче він, і ти мене знайшла. Скотта, не треба. Він киває головою. Треба. Ти бачила мене цілими, неушкодженим, усе. Своєю вільною рукою він робить слабкий круговий рух. Усе так само. Він слабко всміхається, дивлячись на неї. «Тримайся, Скоте, просто тримайся». Він киває головою, ніби вона його нарешті зрозуміла. «Тримайся, почекай, поки зміниться вітер». «Ні, скоти, лід. Це єдине, що спадає їй на думку. Зачекай, поки принесуть лід». Він каже «Дитино». Він каже «Люба, моя дитино». А тоді єдиний звук, який вона ще чує. Це сичання кисню з маски, почепленої йому на шию. Лізі затулила обличчя долонями І відірвала їх від очей сухими. Вона була водночас здивована і не здивована. Безперечно, вона відчула полегкість. Бо їй здалося, вона зрештою покінчила зі своєю тугою. Вона знала, їй буде ще багато роботи тут, у кабінеті Скота. Вона і Аменда зробили лише невелику частку але подумала, що їй пощастило досягти несподіваного успіху і вичистити зі своєї голови чимало свого власного сміття. Вона доторкнулася до пораненої груді і майже не відчула болю. «Мені вдалося підняти самолікування на новий рівень», – подумала вона і усміхнулася. В іншій кімнаті Аменда обурено кричала на телевізор. «Ти без мозки йолопе, облиш цю стерву, ти хіба не бачиш, що з неї не буде пуття?» Лізі наставила вухо в тому напрямку і зрозуміла, що Джейсі умовляє Соні вийти за нього заміж. Фільм уже закінчувався. Мабуть, вона пропустила деякі місця, подумала Лізі, та коли подивилася на темряву, що насувалася на небо за вікнами, то зрозуміла, що це не так. Вона сиділа за великим слоном ідіота і колупалася у своєму минулому понад півтори години, робила невеличку роботу для себе, як мали звичай казати прихильники секти Нова доба, і до якого висновку вона дійшла? Що її чоловік помер, ото й усе. Помер і пішов від неї, як Гекельбері Фін, він вирушив у далекі мандри. Але що спричинило його останню хворобу? У посвідченні про смерть називався діагноз запалення легенів, проте їй було байдужісінько, що там написано. З таким самим успіхом вони могли б написати Його заклювали на смерть качки. І він був би так само мертвий, але вона не могла не замислюватися над цим. Може він помер від того, що зірвав і понюхав погану квітку? А може смерть йому приніс клоп, який устромив своє жало йому під шкіру, коли червоне сонце опускалося у свій дім грому? Можливо, він підхопив смерть під час свого короткого візиту в місячне коло, за тиждень або за місяць перед своїм останнім читанням у Кентукі? А може вона читувала на нього не один десяток років, цокаючи наче годинник? Можливо, все почалося з крупинки землі, яку він загнав собі під ніготь, коли рив могилу для свого брата. А може якась самітна отруйна комаха проспала довгі роки і одного дня прокинулася біля його комп'ютера тієї миті, коли він нарешті знайшов потрібне слово і задоволено клацнув пальцями. А могло бути і так. Жахлива думка, але хто знає що вона сама принесла його з однієї зі своїх мандрівок, смертельного кліща у крихітній ця якого він проковтнув, коли цілував її в кінчик носа. О, прокляття! Тепер вона відчула, що так і плаче. Вона побачила нерозпечатану пачку паперових серветок у верхній лівій шухляді письмового столу. Вона дістала її, відкрила і стала втирати собі сльози серветкою. Вона почула, як у сусідній кімнаті Тімоті Боттемс закричав, він утік, висучі діти, і зробив ще один зі своїх стрибків, схожих на стрибки ворони. У фільмі залишилася лише одна сцена. Санні повертається до дружини тренера, своєї вже немолодої коханки. Після цього стрічка перемотується. На письмовому столі телефон коротко дзенькнув. Лізі знала, що це означає так само безпомилково, як вона знала, що мав на увазі Скотт, коли зробив той слабкий круговий рух рукою, в останню хвилину свого життя, рух, який означав «усе так само». Телефон був мертвий, дроти були або вирвані, або перетяті. Дулей був тут, чорний принц інкунків прийшов по неї.